Assalamualaikum warahmatullahi <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nahmaluhu wa nasta'inuhu nasta na min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa ashhadu an la wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري وسر لي أمري وحلّ المقدّة من لسان يفقه قولي الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita berkumpul lagi pada malam ini. minta maaf terlewat. ada ada emergency tadi. Apa? Kena pergi klinik. Apa apa kaki isteri uh, Fractured Tulang apa kaki dia patah. Jadi apa minta maaf terlambat eh. Baik. Semua Taala berikan kesembuhan pada dia dan beri pada kesihatan pada semua kita insya-Allah. Amin. Baik, ahli tah kita bincangkan Kita kitabulum atulni atiqad. Uh, bekalan kepercayaan al hadi ila sabilir rasyad yang memberi perjalanan uh, yang, yang memandu kepada yang petunjuk kita uh, last sekali kita ambil adalah kita bincangkan berkenaan dengan tajuk uh, berkenaan dengan apa syafaat berkenaan dengan uh, syafaat ini kita kata bahawa syafaat ni akan berlaku uh, daripada para malaikat para nabi juga daripada juga orang-orang beriman Ha, itu kita kita bincangkan lepas sekali uh, dan memang kita kata ini bercanggahan dengan apa yang dipegang oleh golongan Mu'tazilah meyakinkan bahawa apa apabila kita sebutkan ada syafaat seolah-olah Allah Taala tak ta adil uh, dan sebagainya lah ini bagi mereka kerana mereka berpikir yang logik tidak dengan dalil baik hari ini kita akan sambung eh muksat uh, 131 okey uh, perkalim berikut ini adalah yang 67 760 itu al-jannatu naru makhluqatani la tafniyani la tafniyani dia kata dan syurga dan neraka syurga neraka adalah dua makhluk yang kedua-duanya tidak akan fana tidak akan binasa Yang Allah taklah ciptakan sedemikian macam roh manusia macam tu syurga neraka macam tu dia dia makhluk tapi takkan fana fal-jannatu ma'wa auliya'ihi ma'wa fal-jannatu ma'wa auliya'ihi maka syurga adalah tempat kembali bagi orang-orang apa perlindungan Allah taala orang-orang yang beri ketika apa tak setia kepada Allah taala okey dan wanaru dan neraka pula iqabun dia adalah siksaan bagi ahli aadihi bagi musuh-musuh Allah taala golongan musuh Allah taala okey waahlul jannati fiha muqalladun dan ahli syurga di dalamnya dan syurga adalah kekal al-fiban al-Quran surah zukhruf ayat 74 75 innal mujrimina innal mujrimina fi azab jahannam makhalidun sebenarnya orang-orang yang membuat kesalahan mereka di dalam azab jahannam mereka kekal laifattaru anhum wahum fihi mubilisun tidak akan diberikan kerehatan ha, diberikan kelonggaran apa masa-masa berhenti daripada mereka wahum fihi mubilisun dan mereka dalamnya mereka akan dalam kesesat penyesalan yang sangat-sangat uh, teruk yang putu, ada kadang putus asa wahum fihi mubilisun Ablasa iblisan Dari sini perkataan iblis datang eh? Itu uh, makhluk yang Putus asir dalam Allah subhanahu wa ta'ala Okay, Zuhruh 74-75 Syarah, kata Ibn Sa'imin Rahimahullah al Aljannatu an-nar, syurga dan neraka al an-naratan, syurga dari segi bahasa al bustanul ul-kathir ul ashjar Ia adalah kebun Yang banyak pokok Kebun yang banyak pokok Wasyara'an, dari segi syara' pula adaru ad allati aaddaha Allahu fil akhirati lil muttaqin ya al-negeri tempat tinggal yang disediakan ia oleh Allah di hari akhirat untuk orang bertakwa wan naru lugatan dan api neraka dari segi bahasa ma'rufah sendiri diketahui apilah dari segi bahasa dia adalah api wasyaran dari segi syarak pula adaru ad allati aaddaha Allahu fil akhirati kafirin negeri atau tempat tinggal yang disediakan ia oleh Allah Taala untuk orang-orang di hari akhirat untuk orang yang kafir. Wa huma makhluqatani dan kedua-duanya adalah dua makhluk. Al sekarang mentelah pun ada sekarang. Jadi okay. kedua-duanya adalah dua makhluk yang sekarang telah pun ada. Liqaulihi Taala fil jannati kerana firman Allah Taala mengenai syurga Uh, dan surah Al-Imran 133 U'iddas lil mutaqin Disediakan untuk orang yang bertakwa Telah disediakan untuk orang bertakwa Wafin nari Tentang neraka pula uh, Al-Tanfirman Surat Al-Baqarah 24 U'iddas lil kafirin Disediakan untuk orang kafir Wal i'adadu uh, Persiapan Penyiapan itu uh, Tahiyatu Adalah persediaan Disediakan Disiapkan sallallahu alaihi s.a.w Hina salla Salatal kusufi dan kerana sabda baginda SAW, ketika baginda solat, solat gerhana. Ini ra'aitul jannata. Fatanawaltu minha unqudan. Dia kata, aku telah melihat syurga. Aku telah melihat syurga. Aku telah melihat syurga. Uh, fatanawaltu minhu unqudan. Fatanawaltu minhu unqudan. Unqud ni je, eh. Uh, Ok, gugusan anggur Sila Kelam Maiklah Satu gugusan, buah-buahan Walau akhas tuhu Kalau aku ambil ia Laakal tu minhu Pasti kalian akan uh, Makan daripadanya Mabaki hati dunia Dia kata Laakal tu minhu Pasti, kalian akan makan daripadanya. Uh, ma baki... Ma baki... Ma, ba, ma baki hati dunia. Uh, Selama mana, uh, kekalnya dunia ini. Mana makanan tu akan habis. Buah-buahan tu, kalian akan makan berterusan. Waraitun nara. Dan aku telah lihat mata, akan, akan neraka. Akan neraka. Falam ara kal yaumi. Manzoran. Qatun. Qatu afza'a minha. Maka, aku tak lihat. Aku tak pernah lihat. Aku tidak pernah lihat pada hari ini seperti hari ini satu pemandangan sama sekali yang lebih dahsyat lebih mengerikan berbanding dengan daripada neraka muttafaqun alaihi sepakati oleh Bukhari Muslim eh, hadis ni ki wal jannatu wan nar la tafnian liqaulihi dan syurga dan neraka takkan fana takkan binasa kerana firman Allah taala dalam quran suratul baynah ayat ke ayat ke 8 ajzaa uhum inda rabbihim balasan mereka di sisi Tuhan mereka jannatu adnin Kebun-kebun, taman-taman uh, kenikmatan, taman-taman ad, pengekal kepengekalan, ke, tajiri mintah tihl anhar yang akan mengalir daripada bawahnya, sungai-sungai, holiday -sungai. nafiah abada kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Walayatul fitakbi di khulu di filjah nanti kasiratun dan ayat-ayat mengenai pengekalan kekal, uh, pengekalan abadi. Abadi eh. Pengabadian kekal. Fil jannati dalam syurga. Kasih ratun amat banyak. Wa amma fin nari. Ada pun dalam neraka pula. Fadukirafi salah satimawabi'a. Maka ia telah disebut pada tiga tempat. Fi Nisa' dan surat Nisa'. okey. Uh, tak nak sebut dalam surat Nisa'. Ia 1.6.8.1.6.9. Mereka. Wala, wala liyahdiahum tariqa. Ilah tari kajahan nama kholidi nafihah dan tiada dan tidaklah dia akan beri hidayah pada mereka sebarang jalan kecuali jalan jahanam yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya abadi. Wafil ahzab nusrah ahzab ayat 64 65 artikan Inna Allah la anil kafirin awad dalahum sahirah sungguh Allah telah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka akan api yang membakar sampai ke tulang. Khalidinafiha abada, mereka kekal dalamnya selama lamanya, mereka kekal dalamnya uh, abadi, okay. dan dalam surah Jin, okay. ayat 23 orang itu kan, memang yang silah warasulahu dan barisape menderhaka kepada Allah Taala juga rasulnya. Fatinallahu na rajahannama, maka untuk dia neraka atau api jahanam, api jahanam. Khalidinafiha abada, mereka kekal dalamnya sel abadi, abadi ya. Eh? Wa qala ta'ala tanfirman dalam surah Zuhruf ayat ke 74 75 eh ha, tapi tak sebut abadalah dia sebut khalidun dia dalam surah uh, Zuhruf ayat 74 75 yang tekan qala allah ta'ala uh, innal mujrimina fi azabi jahannam mahalidun sungai orang-orang yang membuat kesalahan dalam azab jahannam mereka akan kekal laifatturu anhum takkan mereka diberikan penangguhan ataupun kerehatan dalamnya ada terhadap mereka wahum dan mereka fihi dalamnya mublisun dalam azab berkenaan mereka akan berputus asa okey maka aljannati wan nar kedudukan atau tempat syurga dan neraka aljannatu fi ala'i liyin di kaulihi taala dan syurga ni adalah pada setinggi-tinggi uh, apa tempat yang tertinggi a'la'i liyin kedudukan syurga ni adalah pada kawasan tertinggi yang tertinggi, yang, tertinggi, yang teratas di kaulihi taala kerana ta Allah taala dalam Uh, surah mutafifun, surah mutafifun, uh, mutafifun Ayat yang ke-18 Orang tanya-takan uh, Kalla inna kitab al-abrari Lafi'in liyin Tidak sekali-kali Sesungguhnya uh, Ketetapan Atau orang-orang uh, yang baik Itu adalah benar ada belah benar-benar di pada kawasan yang tertinggi Atau di atas Ya yeah. Waqauluhu salam salam Dan juga kerana sabdu baginda sal Salam Fi hadis al-barak bin azib Al-barak bin azib Dalam hadis al-barak bin azib Al-mashhur yang mashhur jika fikih soti fitnatil kubri mengenai kisah fitnah kubur Ini kisah fitnah kubur fa yaqulu maka berkata Allah azza wa uktubu kitaba abdi fi aliyyin wa'iduhu ila ardi tuliskanlah tulisan hambaku ketetapan hambaku pada golongan yang teratas wa'idu wa'iduhu namun kembalikanlah dia ke bumi wan Wanar, tulisan untuk ketetapan tempat dia di syurga dah ada. Tapi dia dikembalikan dulu ke bumi. Untuk uh, duduk di alam barzah sebelum dikembalikan ke syurga. Wanaru, neraka pula. Dan neraka pula. Fi asfalisafilin. Asfali dia adalah pada serendah-rendah yang rendah. Serendah-rendah, kedudukan yang paling rendah. Dikaulihi Ta'ala, kena firman Allah Ta'ala dalam surah Mutafifun, ayat tujuh. Kalla inna kitab al-fujari lafif sijjinn tidak sekali-kali sesungguhnya ketentuan ketetapan orang-orang yang jahat adalah pada si jin. Okey. Si jin. Itu tempat paling rendah kita. Dalam dalam waqauluh sallallahu alaihi wasallam baginda salam fi hadis al-barak bin azib as-sabiqi dalam hadis al-barak bin azib yang telah lalu fa yaqulu Allah taala maka berkata Allah taala tentang hamba-Nya yang kafir hamba-Nya yang ingkar uktubu kitab abdi fi jin fil ard as-sufla Tuliskanlah letakkanlah uh, tulisan hamba ku pada sijin pada sijin di bumi yang paling bawah di bumi paling bawah. Ni kalau kita lihat dalam surah uh, najm pun Allah tak sebut kan yang berkenaan dengan tajuk ni. Kan, Allah tak nyatakan tentang Nabi SAW. Allah nyatakan uh, wal qad najatan ukhra najatan ukhra sini dia Muhammad telah melihat Jibril pada turun kali yang kedua ainda sidratul muntaha sisi satu muntaha aidaha jannatul mawwa di sisinya syurga tempat kembali memang sebutkan ha, tempat yang kedudukan dia pada atas langit yang tertinggi baik ahlul jannati wa ahlul nar penghuni-penghuni syurga dan penghuni-penghuni neraka penghuni syurga penghuni neraka okey dikatakan a uh, ahlul jannati kullu mu'minin taqiyin. dia adalah apa, penghuni syurga adalah setiap orang beriman yang bertakwa Liaanahum awliyah Allah. Karena mereka adalah wali-wali Allah. Orang-lindungan orang, -orang lindungan Allah Taala. Orang orang yang dikenal kan, kesayang oleh Allah Taala. Kalaulah Taala fil jannah ti. Firman Allah Taala mengenai syurga. Ma'idas lil disediakan untuk orang bertakwa. Al Imran 133. tiga ya. tiga. Yang soal hadis dua puluh satu. Ma'idas lil ladina amanobillahi Disediakan itu syurga untuk orang-orang yang beriman dengan tu, dengan Allah dan juga utusan-utusannya. Wahlu nari. Manakala api neraka pula kullu kafirin syaqiyyin setiap kafir yang uh, syaqi yang apa yang apa yang apa yang yang apa yang, yang, uh, yang malang okey yang celaka قال الله تعالى قال الله تعالى في النار ربنا تعلم ان درك نسurul 24 maidhas lil kafirin disediakan untuk orang-orang kafir yeah, dan yasrahul 106 fa amallazina syaqau syaqou fa finnar ada pun orang-orang yang silaka maka dalam neraka. Surah Hud ayat 106. Nah ini semua sekali yang sebutkan tentang syurga dan neraka. Okey 68 sama dengan Al-Sitin Wayutabil mauti fi surati kabshin amlahin. Dan akan didatangkan didatangkan a uh, kematian dengan rupa dengan rupa a kabshin amlah uh, biri biri jantan yang amlah Okey apa uh, uh, amlah ni uh, warna putih uh, apa tapi dia ada kepala hitam Biri-biri yang kepala dia kepala dia uh, hitam badan dia putih Okey Faizbahu bainal jannati wan maka akan disembelih itu kematian di antara syurga dan juga neraka faima yuqalu kemudian akan dikatakan ya ahlal jannati wahai ahli syurga khuludun wala maut wahai ahli syurga kekal dan tiada kematian wa ya ahlannari dan wahai ahli neraka khuludun wala maut kekal dan tiada kematian nah, ini antara apa yang akan terjadi kan hari nanti pada kematian Okey, tak ada siapa akan mati di hari akhirat nanti. syarh. Syarah. Zabuhul mauti, penyembelihan akan kematian. Al-mautu zawalul hayati. Kematian adalah kehilangan akan nyawa. Waqul nafsin za'iqatul mauti. Dan setiap jawa, setiap yang jiwa, makhluk, eh, yang makhluk, pasti merasai kematian. Wahuwa amrun maknawi. Dan dia adalah perkara yang bersifat maknawi, bukan fizikal. Ghoira mahsusin birru'yati. Tak dapat digapai dengan dengan dengan penglihatan so, kematian tu kita tahu Berlaku uh, Keluarnya ruh orang Daripada badan dia Maka itulah kematian Cuma masalah kita Tak nampak mati tu Sebagai satu objek Okay وَلَكْنَ اللَّهَ تَعَالَ Akan tapi Allah Ta'ala يَجَعَلُهُ شَيْعَا مَرْيَان Dia akan jadikan kematian Sebagai satu benda Yang dapat dilihat مُجَسَّمًا uh, مُجَسِّمًا uh, Yang punya jisim وَإِذْبَهُ بَيْنَ الْجَنَّةُ Dia akan disembelih Di antara syurga dan neraka. Di hadis Abi Sa'idin Al-Khudri. Kena hadis Abi Sa'idin Al-Khudri, Rasulullah Anhu, Annal Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Aqal. Buat Nabi SAW telah bersabda. Yuta bil mauti kahir ati amlahin. Akan didatangkan kematian. Seperti bentuk rupa seekor kambing yang berbadan putih berkepala hitam. Fayunadi munadian. Lalu akan uh, menyeru. Uh, penyeru. Uh, Yunadi munadian. Akan menyeru-penyeru. Seorang penyeru. Ahlal jannati. Wahai penghuni syurga. Okay. Fayash ra'ibuna wa'indhuruna. Lalu mereka akan uh, yash ra'ibun. Hai hati Sekejap Okey ibu na Mereka mengangkat kepala mereka Faya syuruk ibu na ai ai wai nzurun dalumna ka akan mengangkat kepala mereka dan mereka akan memandang fa yaqulu hal ta'rifuna hadha fa hal ta'rifuna hadha apakah kalian akan kenal akan ini fa yaquluna na'am hadha al mereka kata ya ini kematian wa kulluhum qara'ahu semua mereka telah melihatnya thumma yunadi kemudian dia menyeru pula sekali lagi ya nari. Faya ahli an-nari faya ay alin nak fa ishra lalu mereka akan angkat pandangan mereka Wahyansuru nak nak memandang. Fakuluh ya hal takrifuna hada mereka likenal akan perkara akan ini. Fakuluh ya nak niam. Mereka kata iya hada le maut Ini adalah kematian. Wakuluhum karaahu. Semua mereka telah melihatnya. Fyusbahu lalu dia ia disembelih. Ha, kematian akan disembelih. Semua fakuluh ya akan dia akan berkata. Ya ahla ya ahla jannah. Khuludun fala maut, fala maut. Wahai ahli syurga kekal ya wa ahli syurga kekal khuludun fala mauta maka tiada sebarang kematian Wahai ay ahli nar dawai ay ahli neraka khuludun fala mauta kekal kekal dan tiada lalu tiada kematian maka summa qaraa kemudian bagi nusa membaca uh, surah maryam 39 wa andhirhum yaumal hasrati dan ingatkanlah mereka hari penyesalan idh qudiyal amru tatkala diputuskan akan perintah wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman okey hadis ini akhrajahu al-bukhari fi tafsiri hadil ayati lamulakum ia oleh bukhari dan tafsir ayat ini okay, ayat berkenaan wa rawahu nahwahu fi sifatil jannati wa min hadis ibnu umar marfu'an dan diriwayatkan juga Seumpama so, je pada sifat syurga neraka Daripada hadis ibnu Umar yang secara marfo Okay, wait Okay Faslun, Fasal Okay, so kita buat perkenaan dengan tajuk tu dah habis So kita masuk bahagian baru pula Faslun, Fasal Hukukun Nabi'i wa Ashabihi Hak-hak Nabi SAW dan juga para sahabat baginda Tisawasitin 69 Wa Muhammadun Rasulullah SAW Khotimun Nabiyyin wa Sayyidul Mursalin dan Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan penghulu para rasul. La yasihu imanu 'abdin takkan sah iman seorang hamba hatta yu'mina bi risalati singgalah dia beriman dengan risalah baginda. Wa yashhadu bi dan dia menyaksikan terhadap kenabian baginda. Wala yaqdi wala yuqda bainan nas fi al-yawm fi al Takkan, dan takkan diputuskan, takkan diputuskan di antara manusia pada hari kiamat. Pada hari kiamat, okay? Illa bishafatih uh, kecuali dengan syafaat baginda. Sallallahu alaihi wasallam. Walailul jan nata, walailul jan nata, ummatuhu illa bangadoholi ummatih. Walailul jan, walailul jan nata, ummatun illa bangadoholi bangadoholi ummatih. Dan takkan masuk syurga. Satu umat pun kecuali selepas masuknya umat baginda. Sallallahu alaihi wasallam. sallam. Saba'in ke-70. Sohibu liwa'il hamdi wal maqamul mahmud. Baginda adalah pemilik panji puji-pujian dan kedudukan yang terpuji. Wal haudul mawrud serta telaga yang akan didatangi. Wahua imamun nabiyyin. Dan baginda adalah imam para nabi. Wahua'atibuhum dan uh, juru, juru, cakap, atau juru ucapan bagi mereka. Wa sohibu syafa'atihim dan pemilik bagi syafa'at mereka. Wa umatuhu khairul ummi dan umat baginda adalah sebaik-baik umat. Wa ashabuhu khairul ashabil ambiyah yang alaihi salam dan para pendamping baginda, para sahabat baginda adalah sebaik-baik sahabat atau pendamping para nabi ke atas mereka salam. Okay syarah kata syaikhul saimin rahimahullah. Afdalul halki عند الله عندالله الرسول. Makhluk paling afdal di sisi Allah adalah para rasul. Thummannabiun kuna para nabi. Tu masidikun kemudian para sidik, uh, golongan siddiq Tu masyuhada kemudian golongan mati syahid. Tu maswaliun kemudian orang soleh. Wakah Zakarullahu hadil tabaqati fi kitabih fi kaulih. Tu itu telah menyebut Allah uh, akan lapisan-lapisan uh, ini, tingkat-tingkat ini dalam kitabnya, pada firmanya dalam surat Nisa' 69. Wamayyutinillah wa rasulahu wa rasul. Dapat sebab minta Allah dan juga rasul. Fa'ulaika ma'alladhin an'amallahu alaihim. Maka mereka itulah bersama golongan yang dikenakan ni'mat oleh Allah Ta'ala ke atas mereka. Minan nabiyyin. dengan para nabi. Mana golongan yang dikenakan ni'mat oleh Allah Ta'ala, yang pertama sekali golongan para nabi. Wasiddiqin. Golongan siddiqin. Golongan yang uh, digelaskan oleh siddiq. Yang setiap membenarkan akan uh, apa apa yang dibawa oleh para ambiyak. Wasyuhada. Dan juga orang mati syahid. Wassalihin dan juga orang salih. Dan sebaik-baik mereka itulah sebagai teman Siapa nak berteman hari kiamat nanti Maka pastikanlah teman dia Daripada golongan tersebut azmi Dan rasul-rasul yang paling afdal Para rasul yang paling afdal adalah Golongan ulul azmi Golongan yeah, ulul azmi Yang memiliki keazaman Minhum Dari kalangan para rasul itu sendiri Wahum dan mereka adalah Khamsatun ada lima Nuhun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Muhammadun alayhi musallatu minallahi wa taslim Nuh Ibrahim Musa Isa Muhammad uh, dan juga, uh, dan Muhammad ke atas mereka selawat-selawat dari Allah juga salam ucapan salam Waqad zakarahu Allah fi mawdhi'ain min kitabihi fil Ahzab dan telah menyebut Allah Taala tentang ulul azmi ni rasul-rasul azmi ni kepada uh, uh, uh, dua tempat pada dua tempat daripada kitabnya. Pada dua tempat daripada kitabnya. Okey. Dan pertama, fi, fi, fi, fi, fi al Ahzab dan Surah Ahzab, Ayat yang ke Ayat yang ke-7 orang ke nak katakan, Wa idh akhazna minan nabiyyi nami ishaqahum. Dan ingatlah tak kala mana kami ambil daripada nabi, Perjanjian-perjanjian mereka. Wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin mariam. Daripada engkau, Daripada noh, Daripada Pak Ibrahim, daripada Musa dan juga daripada Isa bin Maryam. Ahzab, ayat ke-7. Okey. Dapatkan sebut dalam wafi syurah dan dalam surah syurah, ayat ke-13. Dapatkan, syara'alakum. Dia syari'at untuk kalian. Minad bini. Daripada agama. Ma'wasa bihi nuha. Apa dia pesan dengannya kepada Nuh. Walladzi auhaina ilaikat. Dan juga yang kami wahyukan ia kepada engkau, hai Muhammad mama wasai nabi Ibrahim, Musa, dan dan apa kami wasiatkan atau kami uh, pesat apa tentukan uh, uh, perintahkan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan juga Isa. Ha uh, so, jadi memang para anbiya, mulia ulul azmi. Ha uh, okey. Uh, para nabi yang lebih, yang lebih utama bagi nabi adalah para rasul. Dan para rasul ada lima yang tertulis ayat ulul azmi. Gelaran ulul azmi dan uh, dan dan dan dan dan paling paling utama di antara Abdul azmi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dan paling afdal di antara mereka di antara para uh, rasul Abdul azmi tadi adalah Muhammad sallallahu alaihi Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kena sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ana sayyidun nas aku adalah penghulu manusia pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih disepakati terhadapnya oleh Bukhari Muslim. Wa salatuhum khalfah ulailal miraj. juga kerana apa? Wa Kerana solat mereka di belakang baginda pada malam miraj. Ghairi dzalika dan selain itu menal adillati daripada dalil yang banyak. Thumma Ibrahimu. Mana Ibrahim? Kenapa? Li'annahu abul anbiya. Kerana dia adalah bapa para nabi. وَمِلَّتُهُ أَسْلُ Milali Dan agama dia adalah asal kepada semua agama. ثُمَّا Musa, Kemudian Musa لِعَنُوا أَفْضَلُ أَمْبِيَئِ bani إِسْرَاِيلِ Dan dia adalah nabi bani Israel yang paling afdol. وَشَرِعَةُ أَسْلُوا شَرَائِهِمْ Dan syariat baginda adalah asal syariat para nabi bani Israel. ثُمَّا نُح Kemudian Nuh وَإِسَى Dan juga Nisa Kemudian wala la yujzamu mil bunfadlati bainahuma tidak dijazamkan uh, diputuskan uh, dengan keutamaan di antara mereka berdua antara, uh, di antara nuh dan juga isa alaihi masalam kerana kullu kerana لكل منهما maziyyatun maziyatan kerana ada untuk kedua-dua daripada mereka berdua setiap satu daripada mereka berdua ada keistimewaan okey khosaisun nabi sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri nabi sallallahu Iqta'as Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam lah khusus dia khususkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bi khasa Isa dengan beberapa ciri-ciri. Natakalamu alama dakaral mu'allifu minha kita akan sebutkan sebutkan terhadap apa yang disebut nyatakan oleh pengarang buku kita itu Syekh uh, Abdul Wahid Al-Magdasi. Okay. Kita sebutkan minha di antaranya pertama yang disebutkan oleh beliau khawataman khawatmun Nabiyyin penutup. Para Nabi. Kenapa? Likau lihi ta'ala kena firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab. Ayat ke-40. Awak tak nak nyatakan. Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Tidak adalah Muhammad ini. Bapa, uh, sesiapa dikalangan lelaki, dikalangan kamu. Maksud dia? tak ada orang lelaki yang bin, bin, bin. Lain sekali bin Muhammad SAW. Sebab anak-anak Ali bin Abi Talib, bin Ali bin Abi Talib, bin Abdul Mutalib. Tak ada yang bin Nabi. Anak perempuan Nabi, uh, uh, Fatimah. Bin, binti Nabi. Nah, tapi, uh, dia, uh, dia punya anak bin kepada suami dia. Tidak kepada Nabi SAW. Makanan Muhammadun Aba'ah di Mirijalikum. Tidak adalah Muhammad ni bapa uh, untuk sesiapa, uh, sesiapa dikangan lelaki-lelaki dikangan kamu. Walakir Rasulullah wa khataman Nabi'in. Akan tetapi baginda adalah utusan Allah dan juga penutup golongan para Nabi. Surah Al-Ahzab ayat ke-40. Kedua, Saidul Mursalin. Wasabaqa dalil Baginda adalah penghulu para rasul Telah berlalu dalilnya bagi Ketika disebut tentang baginda paling afdal Baginda paling afdal disebutkan oleh Baginda tentang baginda adalah penghulu anak Adam Pada hari kiamat nanti Saya dulu mengucapkan penghulu kepada para rasul Dan telah berlalu dalil-dalil dia Baik Ketiga La'timu imanu abdin hatta yu'mina Birisalatihi likaulihi ta'ala Dan takkan beriman Takkan sempurna iman saya akan sempurna iman Seseorang hamba Sehinggalah dia beriman Dengan risalah baginda Kerana sabda Kerana firman Allah Ta'ala Dan surat Nisa ayat 65 Fala warabbika Maka tidak demi Tuhanmu Layu minun mereka tidak beriman Hatta yu hakimu kafima syajarabainu Sampai mereka memperhakimkan engkau Pada apa yang dipecanggahkan di antara mereka Apa yang mereka canggah di antara mereka Mereka hakimkan engkau Barulah mereka dikira sebagai beriman Jika tidak mereka tidak dikira beriman Al-Ayah Ayatnya, wakai ruhu minal ambiyah dan dan selain baginda dekannya para nabi, yubah ila akwa min mereka diutuskan kepada kaum kaum yang ditentukan yang ditetapkan kulan uh, kulan uh, ila kaumih setiap seorang kepada kaumnya sahaja. Uh, tapi nabi saw diutuskan kepada semua bangsa atau uh, diantara ialah diantara uh, apa sudut yang penting yang kita faham keempat. La yuqda nasi illa bi takkan diputuskan pengadilan di antara manusia kecuali dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam wa sabaqa dalilu dhalika syafaati nah telah berlalu dalil perkara berkenaan pada tajuk syafaat ha, patah balik kita akan jumpa okey pada tajuk yang ke-8 dulu eh, ke-9 eh 9, yang ke yang ke -9 nanti ke-10 yang ke-9 tu kita bincangkan khamsa yang kelima sabaqu sabaqu ummatihi al-umama mendahului umat baginda akan seluruh umat dalam memasuki syurga. Di umumi, qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, kerana umum sahada baginda sallallahu alaihi Nahanul akhiru nasabikuna yaumal kiamati. Kita adalah golongan terakhir. Okey, itu dari segi datang. Tapi asabikun yang paling awal. Pada hari kiamat nanti. Wasabakar dan kita bincangkan akan tajuk ni. Okey. Keenam. Sahibul wahid ilhamdi. Yahmiluhu sallallahu alaihi wa sallam yaumal kiamati. Dia kata ada baginda adalah pemilik panji puji-pujian yang baginda akan memikulnya sallallahu pada hari kiamat wa yakunul hamiduna tahtahu. akan menjadi orang-orang memuji Allah Taala di bawah panji tersebut. Ya. Okay. Uh, di bawahnya di hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Kan hadis Abi Sa'id bin Al-Khudri radallahu anhu, ah uh, anna an-nabiy wa nabiy sallallahu alaihi wasallam qala baginda bersabda, anna ana sayyid walid al-adamah yaumil al qiyamati wa la Aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat bukanlah untuk berbangga wabiyadi liwaul hamdi ditanganku lah panji puji-pujian wala fakra nanti ada berbangga bukan nak berbangga wama min nabiyyin yauma idzin adama waman famansi illa tahtaliwai dan tiada di kalangan para nabi pada hari berkenaan adam dan siapa-siapa yang selainnya siapa-siapa yang bawah adam Adam alaihissalam dan siapa-siapa selainnya tiada kecuali di bawah panjikuk. Wa ana awwaluman tansaqqu anhul ardu wala fakhrana akula orang pertama terbelah baginya terhadapnya bumi dan bukan untuk berbangga. Rohut ah Tirmizi diukan hadis ulama Tirmizi wa qad rawa alula wal akhir wal akhirati muslimun. Tunjukkan kan awal dan akhir hadis berkenaan oleh Imam Muslim. Okey. Secara berhimpunan, itu dia buat uh, turmuji. Tapi, awal dia dan akhir dia ada disebutkan dalam sahih Muslim. Baik. Ketujuh. Sahih bin Maqam al-Mahmud. Baginda adalah pemilik maqam terpuji. Maqam yang terpuji. Kedudukan yang terpuji. Uh, Al-amalul ladhi yahmaduhu yahmaduhu uh, uh, yahmadu uh, yahmadu alaihi al-khaliku al wal-makhluku. Al Al-amalul ladhi yahmaduhu alaihi. Dia adalah, kedudukan terpuji ni adalah amal atau perbuatan yang akan memujinya, memuji baginda uh, di atas perbuatan tersebut, pencipta dan juga segala yang dicipta. Kerana, firman Allah Ta'alikawlihi Ta'ala, uh, dalam surat Isra'i 79, Asa ayya ba'asaka rabbuka maqamam mahmudak, Moga-moga, Tuhanmu akan membangkitkan untukmu uh, kedudukan yang terpuji. Wa hadhal maqam, dan kedudukan ini adalah huwa mayahsulu min manaqibihi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah dikatakan kedudukan ini ia adalah apa yang akan terhasil daripada keistimewaan-keistimewaan baginda pada hari kiamat min syafaati baghairi haq dia boleh syafa'at dan selainnya kenapa kelebihan yang nabi dapat pada hari kiamat dan selainnya itulah kedudukan yang terpuji okey kelapan sahibul haudil mawrud mawrud dia adalah pemilik telaga yang akan didatangi wal murad dan dikenalaki al haud di wal murad tu yang dikenalaki ya al haudul kabirul kafiru dia adalah telaga atau takung takungan air yang besar yang banyak wariduhu wariduhu yang mereka akan datang kepadanya amal mujadil hayat okey ataupun semata-mata telaga Uh, kalau ikutkan pada sebutan tadi faqad marra an li kulli nabin hawdha maka telah berlaku kita bincang dulu bahawa setiap nabi ada telaga semua nabi ada telaga tapi nabi punya telaga paling besar uh, paling banyak akan air bahkan disebut tentang bekas-bekas uh, minuman uh, untuk telaga nabi Muhammad SAW, sebanyak bintang di langit uh, ceritakan banyaknya besarnya akan telaga tersebut okey 9 10 11 okey imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibi imam para nabi juru ucap juru cakap mereka dan juga pemilik syafaat mereka Li hadis uh, yang bin kaab kena hadis ubai bin kaab anna nabi sallallahu alaihi wasallam bo nabi sallallahu alaihi wasallam kala baginda bersabda idza kan yaumil qiyamati apabila terjadi hari kiamat kuntu imaman nabiyyin akan jadilah aku jadilah aku uh, imam para nabi ketua para nabi waqati waqati bahum dan juru uh, cakap mereka wasahibu dan pemilik uh, syafaat mereka wa uh, bukanlah berbangga wa uh, ini bukan berbangga tapi Nabi beritau kan fakta apa yang terjadi hari kiamat nanti rawahu tirmidzi wa hassanahu hadisnya oleh Imam dan beliau telah menghasankan hadis ini okey Selanjutnya asani ashar yang ke-12 ummatuhu khairul umami Umat baginda adalah sebaik-baik umat. Dikaulihi ta'ala kena firma Allah Ta'ala dan surah Al-Imran -al ayat 110 Kuntum khaira umatin ukrijas nas. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Fa'amma kauluhu ta'ala ada pun Allah Ta'ala dalam uh, suratul Al-Baqarah ayat 43, yang 47 uh, sahabat, uh, sahabat warba'in Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa wa'anni faddaltukum alal alamin wahai Bani Israel Kenanglah kalian nikmatku yang aku kunyahkan kepada ke atas kalian dan semuanya aku telah lebihkan kalian ke atas kalian alam. Falmuradu alami na alami zamanih yang dikenaki dengan dilebihkan mereka ke atas uh, apa sekalian alam ini sekalian alam zaman mereka pada zaman uh, difirmankan kepada mereka, dikatakan kepada mereka oleh Allah Taala melalui wahyu uh, yang diturunkan kepada uh, Musa alaihi salam. Okay. Waafzul ummati dan, okay. Wahid Al-Saba'in, 71. Sambung, eh. Ini Imam Al-Makdasi sebut. Wa afdalu ummatihi al-Baqir Siddiq. Dan yang paling afdal umat baginda adalah al-Baqir al Siddiq. Al-Baqir al -Siddiq. Al al Siddiq, Allah Anhu. Summa. Summa. Summa Umaru Al-Faruq. Kemudian Umar Al-Faruq. Summa Uthmanu Zunurain. Kemudian Uthman Zunurain. Yang punya dua cahaya. Sebut dua cahaya sebab dia kahwin dengan dua anak Nabi. Ruqayyah dengan Ummu Kalsum ya okay. ummu kulthum ali al-murtada ali al-murtada radhiyallahu anhum ajmain fadlad so, ladha uh, terhadap mereka Allah taala ke semua mereka kenapa lima rawa uh, lima rawi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kan apribkan oleh uh, Abdullah bin Umar beliau berkata kunna naqulu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam al kami dahulu mengatakan ketika nabi sallallahu uh, masih lagi hidup afdalu hadhihi al-ummah hadhihi al Abu Bakr kemudian Umar kemudian Uma kemudian Umar kemudian Umar kemudian Uthman kemudian Ali ya orang paling afdal umat ini sesudah Nabi-nya adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman kemudian Ali kemudian Ali fa yabluu zalika uh, nabi, al nabiy al-nabiy sallallahu alaihi wasallam falaa yunkiruhu dia telah sampai kata-kata kami ni Kepada Nabi SAW Lalu baginda tidak mengingkarinya Tak ada tak setuju dengannya Iksina wa saba'in 72 Wasahatil riwayatu an aliyin radla'anhu Annahu qala Dah telah sahih Riwayat daripada Ali Anhu, Baru beliau berkata Sebaik-baik umat ini Ba'da nabi-yi ha' Sesuatu nabinya Abu Bakrin Thumma' Umar Abu Bakrin Thumma' Umaru Abu Bakar kemudian Umar walaushi ta la samai tu al-thalitha kalau kau nak aku boleh namakan yang ketiga tapi dia berhenti dekat situ di sebutan dia okay. tapi yang kita tentak Abu Bakar dan Umar itu disepakati ism wa sabain 73 uh, salah sabain tiga, 73 warwa abdurda war abdurda anin nabi sallallahu alaihi wasallam dan meriatkan abudard kepada Abu nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa bagin sallam bersabda ma taalaat Asy-syamsu wala gharabat ba'da an-nabiyyin wal mursalin ala afdali Tidak terbit. Tidak terbit matahari. Tidak juga terbenam matahari sesudah para nabi dan para rasul ke atas yang lebih afdal berbanding Abu Bakar. Ah itu as-siddiq radhiyallahu anhu. Maknanya kalau lepas para nabi, para rasul, para, para nabi, para rasul tak ada yang lebih afdal terbit padanya matahari berbanding Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh uh, 127 tapi hadis sana itu daif dikeluarkan oleh Imam Ahmad tentang afal fadil sahabat ibnu bin Asyir dan Sunan Abu Nuaim daripada hadis Abu Dardak dengan sanad yang lemah kerana dalamnya ada anana baqiyah uh, baqiyah uh, kata An anan dan juga An An-Anah ibnu Juraij dan kedua mereka ni mudallis uh, demikian disebutkan oleh al haythami dan Majmua Zawaid uh, daripada hadis Abu Dardak dan beliau Uh, merujuk hadis ini kepada tabarani dan kitab mujam kabir dan dikata dalam hadisnya ada baqiyah ibnu akhlad dia ni seorang mudallis dan baqiyah ni dia dikata dan dan apa wa, wa baqiyah baq uh, wa baqiruhu uh, wathiquhu jadi okay, nah, baqinya lelaki perawi per, dia di, dipercayai uh, wakadha, dan, dan, dan ada ada juga abdullah bin sufyan al-khuzai al-wasiti uh, berkata al-huqaili dan tabaq ala hadisnya. Tak, tak, di, tak diikuti pada hadisnya. Okey. Uh, rujuk eh, pada pada uh, ulasan uh, terhadap asar dalam takhrij fadha'il sahabah oleh Imam Ahmad dengan takhik. Uh, dengan takhik eh. Wasiullah bin Muhammad bin Abbas. Uh, dia disebut dari situ. Okey. Tapi yang pada lain ada. Tapi yang ini masalah masalah direct macam tu yang Nabi sebutkan. Uh, ini, ini da'if eh. Da'if. Okey. dan dan beliau eh. Abu Karim, aku halki Allah bil khilafati, bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beliau adalah uh, makhluk paling makhluk Allah paling layak dengan khilafah sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat lihi wasabikat wasabikatih kerana keutamaan dia dan ke ke ke ke apa, ke kecepatan ke dia, keawalan dia dalam masuk Islam. Wa takdirin Nabi Sallam lahufis salati dan pe, pe, pengutamaan atau uh, mengedepankan Nabi SAW terhadapnya dalam solat, terhadap beliau dalam solat, ala jami'al sahabati ralla'anhum ke atas kesemua para sahabat ralla'anhum, wa ijma'al sahabati ala taqdimihi wa mubaya'atihi demikian juga, kita kata dia paling layak kerana uh, kesepakatan para sahabat untuk mengedepankan dia serta mubaya'ahnya walam yakunillahu li ajma'ahum ala dhala'alatin dan tak ada Allah Ta'ala akan dihimpunkan para sahabat di atas kesesatan. Sebab kalau tidak nanti habislah semua sumber agama kita boleh tidak percaya. Sebab tu awak tak nak jaga mereka. Para sahabat ni kesepakatan mereka adalah hujah. Tidak diterima oleh syiah. Itu tak ada masalah. Kita tak perlukan kepada mereka punya endorsement untuk terlihat agama kita benar. Baik. 75. 75. Kemudian sesudah beliau adalah Umar. Nifadlihi wa ahdi Abi Bakrin ilaihi. Kerana keutamaan Umar dan juga perjanjian ataupun pelantikan abakal terhadapnya mana abakal tinggalkan khilafah kepada Umar dengan wasiat. Sita wasabain semua Uthmanah, semua Uthmanurrahmanhu. Kemudian Umarrahmanhu ditakdiri ahli syura lahuk kerana pengutamaan atau mengedepankan ahli syura terhadap beliau beli beliau lepas Umar ditikam. Menunggu untuk uh, tidak umat tak mati lagi dia telah arahkan enam orang, tola bin baydillah Zubair bin Awam, Uthman Ali, Abdurrahman bin Auf, seorang yang saya ingat. Okay, jadi jadi apa disuruh mereka uh, untuk uh, bermusyawarah memilih siapa diantara mereka yang akan jadi khalifah. Okay, tapi dalam uh, pe perbincangan diantara mereka mereka semua mengedepankan akan Uthman bin Affan lah. Okay. Sabang-sabang ini tujuh puluh tujuh ee uh, kemudian Ali, kemudian Ali pun radallahu Ali radallahu anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi alayhi kerana keutamaan Ali bin Abi Talib dan juga kesepakatan ahli zamannya terhadap terhadap, terhadap dirinya. Saudara beliau eh. 870 wa 78 wahulailul khulafa'ir rasyidun dan mereka ini para khalifah yang berpetunjuk al mahdiyun yang mendapat hidayah allazina qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang telah bersabda Assallahu uh, alaihi mengenai mereka alaikum bisunnati Nak kau pegang dengan sunnahku wasunnatullah wasunnah wasunnat, wasunnat uh, uh, wasunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiin mim ba'di dan sunnah para khalifah yang berpetunjuk yang mendapat hidayah sesudah daripada aku ketiadaanku abdu alihab bin nawajidhi gigitlah ke atasnya dengan geraham uh, sunnah aku dan sunnah mereka gigit dengan graham ya 370 97 79 waqala sallallahu alaihi wasallama dat dalam sadir baginda sallallahu alaihi wasallam taku alkhilafatu ba'di thalathuna sanatan khilafah sesudahku adalah adalah 30 tahun khilafah sesudahku adalah 30 tahun fakana akhiruha khilafatan aliun radallahu anhu maka terjadilah akhir akhirnya akhir khilafah yang akhirnya dari segi khilafah akhir Maka yang akhirnya dari segi khilafah adalah Ali bin Abi Talib Memang kita kata jelas Dekat situ Ali mencukupkan jumlah Tapi ada juga para ulamat kata Ali tak cukup juga Ali bin Abi Talib Lepas waktu dia mati tu Baru dapat 29 tahun 6 bulan Kemudian Hasan bin Ali bin Abi Talib Pegang jawatan 6 bulan apa telah lepaskan jawatan kepada uh, Muawih bin Abi Sufyan. Uh, cukuplah cukup lah 30 tahun. Cukup 30 tahun, eh baik. Asyrahhu. Ah uh, sekarang barulah penjelasan oleh Syekh Muslim rahimullah. Panjang eh? sampai pada uh, itu. sebut tentang uh, apa tentang para sahabat. Uh, kemudian barulah dia dia selesaikan semua sekali barulah dia datang untuk uh, uh, jelaskan Fadailus Sahabati. Keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan para sahabat. Kita as-sahabat tu para sahabat, as-sahabiyu, -as -as -as -as okay? seseorang sahabat itu adalah manishtama'abin nabiyyi mu'minan bihi wa ma ta'ala dhalika. Dia adalah orang yang pernah berjumpa, berkumpul dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dengan baginda dan mati di atas itu. Dia mati dalam keadaan beriman. Jumpa Nabi, beriman dan dan dan, dan apa dan Uh, apa mati di atas itu. Kalau dia jumpa Nabi dia beriman. lepas lepas dia tu tak jumpa Nabi dia pernah apa tu apa tu apa dia, dia mati. Uh, maka dia bukan sahabat. Uh, takkan digelar sahabat. Wa ashabun Nabi dan para sahabat Nabi saw. Abdul azhabil ambiyah. Mereka adalah abdul abdul uh, pendamping para Nabi. Li kaulin Nabi kerana sahaja baginda saw. Kerana sahabat baginda Nabi saw. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku Kurun aku. Al-hadithu al rawahun bukhari wa khairuh. Hadis ni daripada Bukhari dan selain beliau. Okey. Bukhari dan selain beliau. Okey. Oh, bahkan menyebut tentang mutawatir eh. Hadis ni oleh uh, Hafiz. Uh, Ibnu Hajar Asqalani eh, dalam mukadimah uh, apa uh, kitab Usbah beliau menyebutkan hadis ini mutawatir. Ya. Okay. Mana sebaik-baik manusia adalah generasiku. Uh, ataupun atau orang-orang hidup pada aku 100 uh, tahun aku aku hidup. Wa afdalu ashab uh, wa afdalu sahab, sahabati al muhajirun Dan para sahabat yang paling afdal adalah golongan Muhajirin. Li jam'ihim bainal hijrati wan nusrati thumma ansar kerana penghimpunan mereka di antara hijrah dan bantuan. Orang Ansar ada bantuan saja tak ada hijrah. Orang Muhajirin ada hijrah dan bantuan. Ha, kemudian, yang paling afdal para sahabat adalah golongan Ansar. Wa afdal Muhajirina dan Muhajirin paling afdal adalah Al-Khulafa'ul Arba'ati. Al-Khulafa'ul Arba'atu Ar-Rashidun. Para khalifah yang empat yang berpetunjuk: Abu Bakrin, Wa Umaru, Wa Uthman, Wa Aliyu. Aliun Aliyun Anhum. Eh, empat orang tersebut adalah muhajirin yang paling afdal. Ha'ubakar siddiq. Ha'ubakar siddiq, Allah Anhu. Dia adalah Abdullah bin Uthman bin Amir. Dia Abdullah bin Uthman bin Amir. Abdullah bin Uthman bin Amir. Min Bani Taim bin Murrah bin Kaab. Dia daripada Bani Taim bin Murrah bin Kaab. Awal man aman Nabi Rasulullah SAW minarrijal. Dia adalah orang pertama beriman dengan Rasulullah SAW dari kalangan golongan lelaki. Kalau sebut Ali kalangan kanak -kanak. dia kalangan kanak-kanak, dia ada kalangan lelaki. Wa sahibuhu fil hijrati dan beliau adalah beliau adalah peneman pendamping baginda dalam hijrah. Wa naibuhu fis salati dan dia adalah naib, pengganti nabi dalam salat. Wal haji dan juga dalam haji. Dan tahun ke-10 hijrah atau uh, tahun ke-9 hijrah, uh, Nabi hantar Awwakah untuk jadi ketua pada haji. Wa khalifatuhu fi ummatihi dan dia adalah khalifah Baginda pengganti baginda pada umat baginda. Aslama alaihi khamsatun minal mubashirin bil jannati. Dia telah masuk uh, Islam pada tangan beliau lima di kalangan golongan yang diberitahu gembira dengan syurga. Lima daripada kumpulan manusia yang diberitahu gembira dengan syurga, lima orang masuk Islam di tangan dia. Siapa dia? Mas'manu, Uthman, Az-Zubair bin Awam, Talhah, Abdullah bin Rahman bin Auf, dan bin Abi Waqqas. Nah itu adalah lima orang yang uh, masuk Islam pada tangan Abu Bakar Siddiq lalu ada mereka adalah orang yang disebut oleh Nabi yang S.A.W diberitakan berita gembira dengan syurga. Tufiyyah Fijamadil akhiratir dia di, dia dia wafat dia mati pada uh, pada pada zaman akhir sanata salah satu asyraf hijrah hijriyah tahun ke 13 hijrah. An salah satu sitin sanatan uh, daripada umur pada umur 63 tahun. Wa hulail khamsatu dan golongan yang 5 orang tu, Ma'ai Bakrin wa bin Abi Talib berserta dengan Abu Al Bakar, Ali bin Abi Talib, wa Zaid bin Harith. Dan Zaid bin Harith, humu thamanatu alladhina sabaqun nasa' bil Islam. Mereka adalah 8 orang yang mendahului orang ramai untuk Islam. Qala Ibn Ishaq, yakni dalam mazkur ba'da risalati, ia dikatakan ia oleh Ibn Ishaq, yakni da binadzukur dari kalangan lelaki-lelaki Sesudah uh, Perutusan Nabi SAW Sudah Nabi diutuskan uh, Yang percaya dengan Nabi adalah Beriman dengan Nabi Ada lapan orang tersebut Yang kita biasa dengar ialah Nama apa, Uthman Zubair Tulha Abdul bin Auf Sa'id Waqas okay, Kemudian Abu Bakar Ali Dan juga Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah uh, Angkat-angkat Nabi SAW Okey Omar Wa Umaru dan Omar pula Huwa Abu Hafs Al-Faruq dia adalah Abu Hafs Al Faruq Umar bin Khattab Umar ibn Al Khattab min Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay daripada Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay aslama fi santisatisati milad bi'asati dia masuk Islam pada tahun ke-6 perutusan ba'da nahwi arba'ina rajulan sesudah lebih kurang 40 orang lelaki wa hidaw insha' asharata imra'atan Okay dan sesudah 21 orang perempuan melepaskan Empat puluh lelaki, lepas dua puluh satu perempuan, okay, uh, dia masuk Islam. Farihal muslimu nabihi, maka telah bergembira orang Islam dengannya. Wa zahara islamu Makkah kata ba'dahu. Dan telah uh, muncul atau uh, telah nyata Islam di Mekah sesudah keislaman beliau. Istahkan al-Fa'u al al-Ummati telah uh, meletakkan ganti, menjadikan pengganti uh, dia. Dia dijadikan pengganti oleh Abu Bakar al-Siddiq ala al ummati tara umat. untuk menjaga umat ini faqam bi aba ila khilafati lalu telah melaksanakan tanggungan khilafah okey khairu qiyamin sebaik-baik pelaksanaan ila anku tilah syahidan sehinggalah beliau dibunuh uh, dalam uh, syahid fi hijjati dan tahun dalam, dalam bulan Zulhijjah. sanata salas salas, salas, salas sanata salatin 332 hijriah ya Sanata Sanata salatin salatin wa 20 hijriyah tahun ke 23 Hijrah an sita 63 an 63 sanatan an, daripada umur 63 tahun okey wa Uthmanu dan Uthman pula huwa Abu Abdullah dia adalah Abu Abdullah az yang memiliki dua cahaya okey Uthman bin Affan Uthman bin Affan min Bani Umayyata bin Abi Shams bin Abdul Manaf Daripada Bani Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. mereka kalau pecah tu, uh, Abdul Manaf uh, anak kepada Qusay. So dia uh, dengan Nabi mana, Abdul Syams dengan Abdul, uh, dengan Syahshim lah. Hashim. Adik-beradik. Okay. Aslamakabladukul uh, Nabi SAW daral-arqami. Dia masuk Islam sebelum masuknya Nabi SAW ke rumah Al-Arqam. Karena wanian, sahian. Dia adalah seorang kaya yang pemurah. Okay. Okay. Tawal al-khilafatah, dia mengurus atau mengambil alih uh, khilafah. Ba' dan Umara, sesudah Umar bin Khattab, uh, uh, bittifaki ahli syurati, uh, bittifaki ahli syurah, sesudah kesepakatan ahli syurah, ila an-kutilah syahidan, segilah dia dibunuh syahid, fiddil hijjati sanata, uh, khumsawasalasin Hijriah khumsawasalasin Hijriah pada tahun dibunuh, pada tahun dul hijjah, bulan dul hijjah, tahun uh, ke 35 hijrah this uh, in sanatan pada umur 90 tahun ala ahli al-aqwal mengikut salah satu pendapat bin ali ali pula ali bin abi talib radallahu okay? dia adalah abu hasan ali bin abi talib ali bin abi talib wasm abi talib Wa -wa wasm abi talib uh, abdul manafin bin abdul muttalib Ab, nama Abu Talib adalah Abdul Manaf bin, Ab, bin Abdul Muttalib. Oh, macam nama apa, nama bapa Sengen Nabi seorang lagi, itu uh, Abu Lahab adalah uh, Abdul Uzza. Nama berhala semua ni. Okey, bin Abdul Muttalib. Awal man aslama aslaman minal ghilman. Dia adalah yang pertama masuk Islam di kalangan kanak-kanak. A'tahu -kanak. <tutup> Rasulullah SAW ar-rayata. Dan berikan beliau, Rasulullah SAW, uh, panji. Yawma khaybara pada hari khaybar. Fafataha Allahu ala yadaihi maka Allah telah membukakan memenangkan di atas menaklukkan di atas dua tangannya wa wabi wa bui'a bil khilafati dan dia telah dibai'ah dengan khilafah ba'da qatl Uthman sesudah pembunuhan Uthman bin Affan radallahu anhu radallan huma okey fakanahu bil khalifatu syar'an ila an kutila syahidan maka dia adalah khalifah yang syar'i yang sah sehinggalah dibunuh dalam keadaan syahid Fi Ramadhanah dan bulan Ramadhan, sanatah tahun empat puluh dia dia bunuh pada tahun empat tahun eh tahun ke 40 daripada pada umur 63 tahun tadi tadi ilaubaka ambil jawatan lebih awal lebih awal, aubaka mati nahila ha, kalau dia mati pada bulan ramadan zukaidah zulhijah muharram safar rabiul awal ah ha, betul lah syawal zukaidah zulhijah muharram safar rabiul awal 6 bulan 6 bulan lagi tu ya mencukupkan uh, mencukupkan jumlah 40 tahun boleh uh, oleh oleh apa oleh uh, anak dia anak dia Hasan bin Ali bin Abi Talib, okay. Hasan bin Abi Talib, okay. Wah, wah abdul wah ulai arba'ati, okay. Dan yang paling abdul di antara mereka empat ini adalah Abu Bakrin, Abu Bakar. Thumma Umaru, kemudian Umar. Thumma Uthmanu, kemudian Uthman. Thumma Aliun, kemudian Ali. Di hadis ibnu Umarak, di hadis ibnu Umaral lah kami dahulu uh, nukhairu bainan nasi fi zaman Nabi Sallam kami di memilih nukhayaru kami dulu memilih membuat pilihan di antara manusia dia tak ada orang ramai pada zaman Nabi sallallahu masih hidup fa nukhayru abab nukhayru Abu Bakar ini memilih Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab Uthman Umar bin Ibn Khattab ni Umar bin Khattab kemudian Uthman bin Affan Uthman bin Affan rauhul bukhari al bukhari hadis ni wali abi daud dan wali abi daud kunna naqulu wa rasulullah SAW kami dulu berkata Uh, sedangkan Rasulullah sallallahu masih hidup afdalu <tutup> ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ya ummat uh, afdalu ummat uh, ini sesudah nabi uh, umat nabi sallallahu uh, uh, sesudah baginda adalah Abu Bakar thumma Umaru kemudian uh, Umar thumma uthmanu kemudian Uthman wazadah Tabrani dan telah menambah Imam uh, uh, At-Tabrani fi riwayat dan, dan satu riwayat faiz ma'udzalika nabiy sallallahu alaihi wasallam Setelah mendengar itu nabi sallallahu alaihi wasallam lalu baginda tidak mengingkarinya wahada hada kata syekh musaimin hada wala majidil lafza uh, atau zakarahuhu almuallif bi ziyarati ali iaitu inilah dan aku tak dapati lafaz uh, ini sebut dia oleh muallif main syekh amlon magdasi sebut ali ali eh uh, kata syekh musaimin dia kata inilah dan aku tak dapati lafaz yang disebut dia oleh uh, pengarang dengan tambahan ali bin abi talib uh, bukan maksud jatuh ali tapi maksud dia bahawa dari khilafah uh, sanak seperti itu tak didapati ya, eh? tak didapati daripada apa, dari daripada daripada daripada, daripada, daripada uh, apa Nabi saw dengan sanak yang uh, apa ada sanak sedemikian yang sebut ali sekali ya. Eh? Baik, uh, kisah daripada, daripada Ibn Umar bawah Umar telah. Okay, wahakuambil khilafati bap dan Nabi saw Abu Bakrin. Dan yang paling layak di antara mereka yang empat orang yang tadi uh, dengan khilafah sesudah Nabi saw adalah Abu Bakrin radallahu anhum ayyushallahu alaihi wa sallam beliau li'annahu afdaluhum wa asbaquhum ila al-islam beliau adalah paling afdhal di antara mereka dan paling awal di antara mereka kepada Islam walli anna an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qaddamahu fi nabi sallallahu alaihi telah mendepankan beliau dalam salat. walli anna as-sahabata para sahabat radallahu anhum ajma'un ayyushallahu alaihi wa sallam mereka kesemua mereka ajma'u ajma'u ala taqdimihi bersepakat ke atas mengedepankan mengedepankan beliau wa mubaya'atihi dan uh, uh, dan untuk membaikah beliau wa la ala ba'ala latin dan takkan menimpunkan mereka Allah Ta'ala di atas keselatan ثumma kemudian yang layak lepas itu adalah Umar Umaru radhu'anhu li'anau afdalus sahabati kenapa beliau adalah sahabat paling afdal ba'da Abu Bakrin sesudah ubakar wa li'an Abu Bakrin ahida bila khilafati ilaihi dan kerana Abu Bakar uh, telah uh, apa menjanjikan atau meletakkan janji khilafah kepada kepada beliau uh, bukan tawar pada dia lantik dia lantik oleh Abu Bakar thumma Uthman ibn bin, bin Affan radallahu anhu lifadlihi wa taqdimihi al-syura wa taqdimi al-syura lahu kerana uh, kemudian Uthman radallahu anhu dan kerana kelebihan beliau dan pengutamaan atau uh, mengedepankan ahli syura uh, untuk beliau Wahum al-mazkuruna fi hadha al-bayt dan apa yang disebutkan sebagai uh, apa Rijal syurah tu adalah Aliun wa Uthman wa Sa'du Sa wa Talhatu Zubairu Zubairu wa Dhu Awfin Rijalul Masyuratu Rijalul Masyurati Ali, Uthman, Sa'ad Abid Waqqas Saya tinggal tadi Sa'ad Waqqas Talha bin Ubaidillah Zubairu bin Awam Pada uh, kemudian uh, uh, Abdullah bin Auf Abdullah bin Auf Zubairu bin Awam Talha bin Ubaidillah Sa'ad Waqqas mus'ab bin Affan, ali nabiy enam ni yang disuruh oleh umar untuk bermusyawarah memilih pemimpin di antara mereka okey summa ali guna ali eh radallahu uh, li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi alihi. kerana uh, uh, ali kerana ke, keutamaan beliau serta kesepakatan ahli zaman beliau terhadap beliau Wahu wa huwa wa ha'ulai al uh, tu dan mereka empat ini humul khulafa'ur rasyidul mahdiyun mereka adalah khalifah yang berpetunjuk Yang mendapat hidayah Al-ladhina qala fihimun Nabi SAW Yang telah bersabda mengenai mereka Nabi SAW Alaikum bisunnati Nak kumpulkan dengan sunnahku Wasunnatil khuafat ar-rashidina bin ba'di Dan sunnah para khalifah yang berpetunjuk Sesudah ketiadaanku Addu' alaiha bin nawajiri Gigitlah ke atasnya dengan geraham Waqala Nabi SAW sabda al khilafatu ba'di thalathuna sanatan khilafatu susulaku 30 tahun rawahu Ahmadu wa abu daud wa at-tirmizi ia oleh uh, ahmad abu daud at-tirmizi qala al albani berkata syaikh albani rahimahullah isnaduhu hasan sanad uh, tentang khilafah 30 tahun ni adalah hasan fakana akhiruha khilafatan maka yang akhir uh, di antaranya adalah uh, desi khilafah ala ha kadza ala ha kadza uh, fakana akhiruha khilafah khilafatan ala ha kadza Maka yang akhir uh, daripadanya, uh, khilafah tadi, uh, di atas ini. Okay. Qawal al-Mu'allif, uh, uh, berkata Mu'allif. Itu 30 tahun tu, di atas turutan tadi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Uh, berkata Mu'allif, Wa ka'annahu ja'ala khilafatul hasan Dan soalan beliau, menjadikan khilafah Hasan tabiatan li'abihi. Ikutan kepada uh, khilafah bapa dia. Masukkan sekali dengan bapa dia. Dijadikan bapa bapak apa, Hassan punya tu Masuk sekali dengan Ali punya tempoh okay. Aulam ya tabir ha Atau dia tak mengambil kira Ya Haithu annau radiyah radiyallahu anhu Tanazala anha Kerana beliau Itu Hasan radiyallahu anhu Telah melepaskan diri Berlepas diri daripada Ataupun apa Berletak jawatan daripada khilafah Maka mungkin kat situ tak Kenapa tak dimasukkan Walaupun 6 bulan tadi cukup dengan 30 tahun Mesti ada Hassan baru cukup 30 tahun faqilafatu al-bakrin khilafab bakar ya ta sanata ni wa thalathat uh, dua tahun dan 3 bulan watis ala yalil ah 9 malam min 13 rabiul awal daripada 13 rabiul awal pasal nabi wafat 12 rabiul awal 13 rabiul awal eh ha, rabiul awal sanata ihda asyara tahun 11 hijrah ila isnan jumadil uh, akhir akhirati sanah 13 Hijriyah Salasa Asyara Hijriyah Tahun 13 Hijrah 11 sampai 13 Tapi dikira semuanya 3 tahun 2 tahun 3 bulan Wa khilafat Umaru Wa khilafat Umaru Radul Anhu Dan khilafat Umaru Radul Anhu Dia kata uh, Salasa uh, Sanawatin 10 tahun Wasittata Ashurin 6 bulan Wasalasa Ayyam 3 hari 10 tahun 6 bulan 3 hari Okay, min min min selasa uh, sal min min selasa selasa min min selasa wa insyirinah Jumadil Akhir akhirati daripada 23 puluh Jumadil Akhir Sanata lepas tang tahun ke 13 hijrah Ila ilah ilah sit uh, wa wa insyirin ilah sit wa insyirin dil Hijjati sanata salatin Sanata salatin wa insyirin tahun 23 puluh tiga heh tiga semua sekali adalah a uh, uh, 10 tahun 6 bulan 3 hari okey wakhilafatu usmanu dari khilafah usman pula adil ralla anhu adalah isnata isnata asharata sanatan illa isnai ashara yauma khilafah usman pula adalah 12 tahun 12 tahun uh, kurang uh, kurang 12 12 hari kurang 12 hari 12 tahun lebih kurang 12 hari. Min uh, Min Wahid uh, Min Wahid Muharram 1 Muharram. Sanata Arba uh, Arba'in uh, Sanata Arba'in wa Sanata Arba'in wa Ishrina Hijriatan. Ila samaan yata Zil Hijjah sampai 18 Zil Hijjah. Sanata Khomsin wa Salatina Hijriyah. Ane Osman punya 12 tahun kurang 12 hari. 12 tahun kurang 12 hari ah uh, uh, daripada tahun 24 so Umar uh, mati dibunuh tahun uh, bulan Zulhijah tahun yang ke 23 uh, dia take over uh, dah tak apa dah tahun 24 pasal dia dia dia jadi khalifah uh, Satu Muharram ah betul lah uh, lepas beberapa hari ke mesyuarat dan sebagainya pasal umar dia dibunuh dibunuh pada tahun uh, 26 Hijrah uh, pada pada 26 Hijrah Abul Zulhijah tahun 23 Berapa hari, empat hari dia tinggal lagi untuk cukup 30. Ah pada satu apa berapa hari lepas tu maka uh, lima hari lepas tu Usman uh, take over. Uh, jadi sampai 35 Hijrah. Wa khilafatu Aliin dan khilafa Ali pula. Khilafa Ali pula radallahu anhu. Wah tak ada dah tak beliau arba'a sanawatin wa ashhurin. Dia adalah empat tahun dan sembilan bulan. Min min min min min min ta si a uh, asharata uh, daripada 19 bil hijjah sanata khamsun uh, sanata khamsin 30 hijriah uh, sanata 35 hijriah uh, ila ila uh, ta si'a ramadhana 19 Ramadhan sanata 40 sanata 40 maka dikatakan fajuj fajumuhu khilafatu ha arbaati maka himpunan Himpunan uh, kepala pemerintahan uh, mereka yang empat empat orang ni uh, yang empat mereka empat empat orang ni tis ash etis awam shuru nasanatan tiga tahun wasitata uh, ashurin warba ata ayamin dia dia dia dia apa, sembilan dua tahun 16 bulan dua tahun Is awak syurga sanatan wasit tata wasit tata ashurin wasit tata ashurin mana enam bulan tiga dua tahun 6 bulan tak cukup enam bulan lagi lah warbata ayam semua buih ala Hasanu kemudian di bawah Hasan bin Ali Rodla Anhu Ma Yaw Abuhu pada hari mati bapaknya uh, dia tu uh, Aliin Abuhu Aliun Rodla Anhu wafir uh, wafir wafir Rabil awal dan pada Rabil awal sanata wahid arba'in hijriyah Uh, tahun uh, 41 Hijrah, Salam al-Amro dia menyerahkan urusan uh, khilafah ni. Uh, Itulah Hassan bin Ali bin Batalib. Ila Muawiyah kepada Muawiyah. Abidalika dan dengan itu, Zaharat ayatun Nabi uh, muncul atau atau, atau, atau apa nyata bukti Nabi rasulullah fi kaulihi pada sabda baginda rasulullah. Al khilafah tu bang di salah satu khilafah sesudahku 30 tahun wa qawluhu fi hasan dan Nabi menyebut pada Hasan bin Ali bin Abi Talib inna bani hadza sayyidun anakku ini adalah penghulu la'alla moga -moga Allah moga-moga ta la Allah taala la'allaha ayusliha bihi moga-moga Allah akan mendamaikan dengan sebab dia fi'atain 'azimatain minan muslimin dua kumpulan besar daripada umat Islam memang uh, Hasan bin Ali lepaskan jawatan dia menyatukan balik umat Islam setelah perpecahan berlaku uh, rawahul bukhari, rawahul bukhari. Okay, Alhamdulillah. So uh, nanti kita uh, sikit-sikit. Fal Hasanu maka Hasan ni dia kata sibut Rasulillah dia adalah uh, cucu Rasulullah SAW alaihi dan, dan dan apa dan dan orang kesayangan baginda. Wangi-wangian baginda Raihanah ni macam buah hatilah baginda. Wa huwa amirul mukminin. Ibnu Amirul Minin, Beliau adalah penghulu orang beriman, anak penghulu orang beriman. Ali bin Abi Talib Wulidafi khamsata asyara al asyara khamisata pada 15 Ramadhan sanata thalathin tahun ketiga wa mata dan dia mati fil madinati di Madinah wa dufina fil baqi' dan ditanam di Baqi' fi rabil awal pada rabil awal tahun Rabi awal rabil awal 50 hijrah tahun 50 hijrah wal husain husain pula sibtu Rasulullah uraihanatuhu husain Uh, juga cucu Rasulullah SAW Dan juga perempuan uh, hati baginda Wahub Ibn Ali bin Abi Talib Dia juga Anak dia anak lelaki, Ali bin Abi Talib juga uh, Rasulullah SAW Wulidah fi Syakban, dilahirkan pada Syakban Sanata Arba'in uh, Hijrah, Hijriyah okay? Dilahirkan pada tahun keempat Hijrah, wakutilah fi Karbala Dia telah dibunuh di Karbala Fil, fil, fil Ashir Muharram, pada sepuluh Muharram Sanata uh, uh, Wahid Sanatawahid wa, wa sitin hijriyah. tahun ke uh, 61 Hijrah uh, was, uh, wasabath wasabitun uh, wahua, wa huwa wa ibnu Qais dan sabit bin Qais bin Syammas Ansari Al-Khazraji khatibul Ansar dia adalah khatib bagi orang Ansar kutillah syahidan yaumul Yamamah pada pada hari Yamamah dibunuh dia di Karbala pada 10 Muharram dan sabit wa huwa ibnu Qais bin Syammas Al-Anshari Al-Khazraji khatib Al-Ansar kutila syahidan yaumayya 13 uh, fi akhiriha awwalu uh, aw, aw, aw awalu uh, awwalu sanata 12 uh, hijriah. Okay, tak apa yang tu kita tinggalkan nanti saya akan bincangkan masalah uh, sebutan hujung tu tapi kita tahulah alhamdulillah uh, dapat kita kita faham tentang uh, jumlah khilafah dan tahun khilafah tadi kalau siapa boleh rujuk balik boleh buat calendar kita tahu kat situ selepas Nabi telah direalisasikan Alhamdulillah uh, Kita berhenti sini insyaAllah Sekejap uh... eh Baik uh, Soalan banyak lah pula okay, Dia kata kat sini Alhamdulillah Jelas jelas. Sibu Sarawak jelas Okey, Soalan Sebenarnya ustaz ada golongan orang Ingin menafikan amalan Ibadah bukan penyebab dimasukkan kerana syurga mengatakan bukankah kita masuk syurga dengan rahmat Allah lalu untuk apa kita beramal? Sebenarnya rahmat Allah Taala itu hanya kita perolehi dengan amal. Memang kita tak masuk syurga dengan kadar nilai kita sebab amal kita akan berbeza-beza jumlah dan kadar ada yang besar ada yang kecil ada diterima Allah ada ditolak. Sebab tu amal kita tak menjadi ukuran tetapi untuk mendapat rahmat Allah Taala, kan kita kena beramal. Sebab otak nyatakan, bila bila para malaikat sebutkan uh, tentang apa-apa, apa-apa, uh, apa, uh, salamun alaikum, tibetum, kan, apa, kesejahteraan, apa, Bima kuntum tak malu apa kalian dulu kerjakan. Atau otak sebut dalam surah tersejahtera, bima kanu yak malu apa yang dahulu kerjakan. So, takkan orang tersebut dapat rahmat atau kena adab semata-mata kerana dia manusia yang lahir daripada perut seorang wanita atau dia Bukan semata-mata Bahkan dia kena ada amal Amal tadi menjadi ukuran Bukan automatik seorang manusia tadi Dapat rahmat Allah Ta'ala direct Bahkan rahmat tadi diperolehi dengan amal Diperolehi dengan amal eh? Baik uh, Assalamualaikum Ustaz Boleh tak ada uh, kata boleh tak uh, Berarti tak boleh mengharap pahala atau syurga Siapa kata Allah oh, Ta'ala sebut Bahkan ayat 133 surah Surah apa surah Surah Al-Imran yang yang disebutkan tadi kita ambil tentang apa di syurga disediakan syurga untuk orang yang bertakwa. Allah sebut awasariu ila magfirati mir rabbikum dan cepat-cepatlah kamu kepada keampunan Tuhan kamu wa jannatin dan cepat-cepat kamu kepada syurga. So Allah Taala suruh kita ke syurga. So kenapa kita tak nak pula? Sebab golongan sufi mengatakan jika kita beramal mengharap pahala, mengharapkan syurga atau takutkan akan neraka maka seorang sebut tidak ikhlas. Itulah ikhlasnya bila kita takutkan Neraka Allah Taala nak akan syukur Allah Taala dengan tawaran Allah Taala. Memang kita ikhlaslah. Allah Taala letakkan kita nilai sebagai hamba. Sebagai so, hamba Allah Taala tawarkan apa? Apa kita kena terhigi-higi. Menunjukkan diri kita ni sangat-sangat nakkan kepada perkara tersebut. Tapi kelak ada golongan sufi yang sesat kadang-kadang kita perhatikan dia berglupo sibuk nak berkat guru dia. So dia tak ikhlaslah. Ketika ambilkan air, ketika uh, ambilkan slipper, pegangkan sekian, belikan tiket guru untuk datang. Dia kejar, apa? Kerja berkat. Habis, tak ikhlaslah tu. Ha, sedangkan yang balik pada asal, yang ini yang kita kerja syurga, elak neraka, Allah tak sebut dalam Quran. Dalam surah uh, at tahrim yang ke-6. Ya ayuhalladina amanu. Ku anfusakumu ahlikum nara. Hei orang beriman, lindunglah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Allah tak sebut. So dengan itu bila kita, kita tak, buat amal kerana takutkan neraka Allah Ta'ala. Nakkan syurga Allah Ta'ala tawar daripada kita. Itu tanda iman kita. Tanda kita yang percaya Allah Ta'ala. Tuhan yang memiliki segala uh, ganjaran dan juga hukuman. Nah, itu adalah di antara perkara betul yang kita faham. Eh? Baik. Uh, benda pula ni. Uh, mohon ustaz uh, komen mengenai seorang ustaz uh, bermanhaj asyairah yang menimbulkan pelbagai fitnah berkaitan hadis jariah bagaimana kita menepani isu isu seperti ini bagi mengelakkan fitnah kepada orang awam Barakallahu fikum. dia balik pada asal sebenarnya pada sudut uh, sudut pertama memang uh, kita faham golongan ahli kalam ni dia tak nak terima dalil sebenarnya sentiasa dalil yang tak masuk akal dia tak langgar dan kita pun ahli sunnah kita pegang dengan satu keadaan satu manhaj manhaj kita adalah apa wa firman tentang dirinya kita isbat tapi kita isbat tanpa contoh sebab wa ta'ala tak ada perumpamaan untuk dicontohkan. Laisa kami selihi syai, Tapi bila kita nak tanzih Allah Ta'ala, bukan kita buang apa orang tak cakap tentang dirinya. Sampai kata seolah-olah, Quran tu datang, tak ada maksud. Inna Allah al salimun al alim, tak ada samit, tak ada alim. Buang, buang, buang. Macam mana berpahaman macam tu? Ini masalah sebenar lah. Kita kata balik pada asal, memang patut dijauhi golongan ahli kalam. Siapa-siapa yang dengar yang Ahli Kalam ni kata Contoh macam ayat Allah ada tempat-tempat Itu bukan daripada Sabda Nabi SAW Nabi tak pernah cakap macam tu Itu adalah di antara Bida'ah-bida'ah Kata-kata yang dimunculkan oleh golongan Ahli Kalam Yang tak ada nilai Daripada akidah kita sedikit pun Yang bahkan kita itibak kepada Nabi Ikut para sahabat Itulah yang dituntut daripada kita Ada orang timbulkan tajuk Dia kata Macam mana kita sibuk tentang akidah ni Salaf dan sebagainya Mana malaikat tanya Kita ditanya Allah Ta'ala Adakah kita kan kita telah menyahut para Rasul? Dan Rasul bawa pada kita mengenal Allah Ta'ala dengan cara yang mereka nak. Yang Allah Ta'ala kendaki bukan dengan cara akal. Bukan ikut filosofi. Bukan ikut Aristotle. Masa apa gilanya kumpulan ahli kalam ni punya puji Aristotle soalnya Aristotle tu Nabi dia. Macam Nabi dia. Orang tu kafir. Dia kata genius. Dia genius. Ha, ini realiti masalah lah. Kalau orang tu tak gerti untuk memilih mengambil fahaman yang jelas daripada daripada daripada, daripada salafus soleh maka tak ada nilai tak ada nilai daripada kata-kata sedikit pun okey baik okey baik ah uh, okay, kita berhenti sini insyaallah nanti kita sambung lagi pada bulan yang akan datang Okay, wallahu alam wasallallahu ala wa warahmatullahi wabarakatuh